szóló dörödöm-dörödöm törvény hatályon kívül helyezésével kapcsolatos törvényjavaslatot, amit aztán a bizottság ezen a héten, hétfőn,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 pontjaiban ellentétes ezzel, azzal korlátozza és egyáltalán. Ez a négy hónap, ez valójában miről szól, vagy nem szól? Fogalmam sincs a Fidesz, miről szólt, de hogy főtette a kérdés, hogy ilyenkor a ellenzéki képviselni jut eszébe, hát nem jó dolgok, tehát ilyenkor egyben az ember gyanakszik ellenzéki képviselni. Van netes adás. Hogy, miért, hogy miért, miért vették ezt napirendre, mi a céljuk vele, hogy akarják kommunikálni, tényleg komolyan gondolják, hogy egy-egy ellenzéki javaslatot meg akarnak szavazni. Van egy törvényalkotási bizottság, ami még át is írhatja a mi javaslatunkat, egy teljesen új jogszabályt tud belőle csinálni. Tehát ilyenkor gyanakszunk és figyeljük a folyamatokat. Mindenesetre az Európai Bíróság kimondta, hogy Európai Uniós alapértéket és jogot sért ez a törvény, Tehát nincs nagyon más választás, mint hogy, hogy hatályon kívül. Hogyha kell egyébként ezt. Milyen döntés született hétfőn? A, na, tárcsorozatba vették. Mikor? A, ha jól emlékszem, hétfőn délelőtt, és a jól emlékszem, egy tartózkodás mellett tárcsorozatba vették, hogy a parlament tárgyalja ezt mikor? a Hát ez, ez jó kérdés, amikor majd a házelnök napi rendbe tűzi a házbizottsága. Nem tudjuk, mikor lesz. Addig egyébként az az állapot, ami fennáll, azt minek nevezi egy jogász? Hát tulajdonképpen egy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 Tóth Bertalan számára. Fogalmat fog, fog, fog, sincs. Nem tudom, ezzel mi a céljuk. Lehet ennek egy olyan kimenete, hogy akkor újra lehet beszélni a külföldről finanszírozott civil szervezetekről. Hiszen ez a, a jogszabálytervezet egyébként, amit önök adnak be, ez egy külön pontban külön foglalkozik azzal, hogy a magyar szocialista párt egy erős civil társadalomban hisz, amelyben a civil szervezetek nem kerülne politikai alapon törvényi szinten megbélyegzésre. Mi egy országot akarunk al a civil szervezetek, itt ugye egy T és egy E hiányzik, a civil szervezek és azok tagjai, támogatói, megbecsült részei a társadalomnak, de hogy ezt ebben a formában a jogszabály nagy valószínűséggel nem fogja tartalmazni, hát, arra igen. gondol, mind a ketten mérgetve. Igen, igen, igen, igen, nagy És mégiscsak ezt vették napirendre. Mi igen, lehet ennek igen. az oka? Mert nem, nem, úgy, úgy dönthettek, hogy ők nem vonják vissza ezt a javaslatot. Ugye ezt nem a kormány nyújtotta be, hanem a Gulyás Gergely, és nem tudom még, mely, melyik szíves. Országérősi képviselők. Mert hogy mit nyújtottak be? Az eredeti civil törvény. Igen. Magát, azt a törvényt, ami, ami diszkriminál, azt is képviselők nyújtottak be, és ők úgy döntöttek, hogy ők nem akarják ezt visszavonni. Van itt egy ellenzéki javaslat, akkor legyünk túl rajta. Lehet ez a forgatókönyv is, meglátjuk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 nem tudom eldönteni. Igen, mind a kettő benne van. Az ügy jelentősége is azt gondolom, tehát a, egy, egy, egy ilyen feltételezésekre felépített kormánypropaganda. Ugye gondolok itt a György mit mivel a háttérben? Meg a háttérhatalmak, meg ez az egész történet. És ez megjelenik egy jogszabályban, tehát megfogalmazzák tulajdonképpen nem kimondva. Soros György nevét, ez, ez, ez azt gondolom, hogy ritkaság számban, meg mert jogalkotási folyamatban is, meg, meg amúgy demokráciában, meg teljesen elképzelhetetlen. Tehát maga az ügy is generál figyelmet, de valószínűleg az, hogy elvenzéki javaslatot tűztek most napirendre, vagy tűznek majd napirendre, ez, ez egy olyan unikum, úgy fogalmazhatnék, amit, amire nagyon nem volt. Ön, éve, éve politikus? Hát önkormányzatot nézzük, akkor 18. Mit súg? Az érzéke, mi lesz a sorsa a parlamentben? Én azt gondolom, a törvényalkotási bizottságon jelentősen át fogják írni a mi javaslatunkat, például azok a. Tehát az még előtt, az, az még, a, az még a napi tűzés előtt lesz? Í í így van, így van. Tehát azok a jelzők, amiket az előtt felolvasott, nagy valószínűséggel nem szerepelnek benne. De ott viszont mi döntési ponthoz érünk majd Erő terjesztőként, hogy így is vállaljuk-e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 Amikor a Színház és filmészeti Egyetem állami fenntartásban való visszavételéről megszületett, október 26-án 10 óra 43-kor beadott, tehát nem akkor született, hanem akkor adták be törvényjavaslatokat, akkor annak mi volt az oka, és rövidesen a botot, akkor át is fogja adni majd Tóth akit másodperceken belül felhívok. Teljesen egyszerű a történet, mert vissza kéne vonni ezt az egész törvényt, és onnantól kezdve ez a probléma, mint most kialakult, ez megszűnne, visszakatnálak az autonómiáját az egyetem, és mindenki élhetné maga életét. El tudja elképzelni a pat pat azt a... a belpolitikai, márom belpolitikai pat helyzetet, amikor ismét az önök törvényjavaslatához nyúlnak a bizottságok, napirendre tűzik, és ezt a parlamentárgyalja, vagy ne fussunk ennyire Nagy, előre? Nagyon-nagyon meglepődnék, hogyha történne ilyen, de ugye arról, arról beszélnek, hogy mibe kéne megegyezni, kinek kéne egyeztetni,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 rendszeresen illegális személytelrakásra használták a területet. Én is kérném Hajdoktórián Alppolgármás urat, hogy mondja el, hogy mi történt ezen a területen. Az önkormányzatának közterületein több száz köbméter illegális hulladék palmazódik fel évente. Ez az önkormányzat számára több tíz millió forintos költséget jelent. Ennek érdekében, hogy ezeket megakadályozzuk az önkormányzati rendészet, illetve társszervei rendszeresen akciót tartanak, hogy ne a az hulladék elhelyezését. Ez El is egy olyan helyszín a Csertűkartúca 5 hírben, ahol nagy mennyiségülleg-helyis hulladék halmozódott fel, és ezt az uglóink normányzat eltakarítottan. A mai bejárásunk harmadik helyszínén vagyunk a vezérúton, ahol egy szelektív hulladékgyűjtő környékét rendszeresen illegális szemétlerakással használják azok, akik nem fogják a környézetünket. Úgyhogy a kerületi rendészettel közösen többször akciót szerveztünk, annak érdekében, hogy felszámolásra a ez a világás szemétlerak, ennek ellenére így ki még mindig a helyzet. Meg is kérném a körzet önkormányzati képviselőjét, hogy mondjon néhány szót. Amit Országgyűlési képviselő is elmondta, rendszeres akciókat szervezünk az önkormányzati rendészeti és bevonásával egyetemben, a rendőrségek kiegészülve. Ezek az akciókat folytatni fogjuk a jövőben is. A negyedik helyszínünk az Ondezér útja, ahol az itt élő emberek tíz éve várnak arra, hogy a kerület egyik legforgalmasabb útját, ami nagyon rossz állapotban volt felújtják. A főváros elő, előzett, előző vezetését ez nem érdekelte, a jelenleginek fontos volt az utói emberek érdeke. Ittán mellettem Hevérgyőgy és Rokasztanikó, körzet két önkormányzati képviselője, és nagyon sokat az érdekében, hogy az út felújításra kerüljön. Lassan befejeződik a beruházás az itt élők legnagyobb örömére. Az utolsó helyszínünk a Rákospatak utca és a tömörjút út ahol néhány héttel ezelőtt itt egy ideglenes betongyár kezdte meg működését. Akkor felszólítottuk a tulajdonos üzemeltetőt arra, hogy vegye figyelembe az itt élő emberek érdekeit, akik nem szeretnének zajt, port, forgalmi dugókat látni a környéken, és megkértük őket arra, hogy számolják föl, szüntessék be a gyár üzemeltetését mindaddig, amíg a városközpont építése el nem kezdődik.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 Jó reggelt. Jó reggelt. Hát nem marad munkanélkül? Pardon. Tőle, ahogy látom. Pardon. Hogy tetszett. Ami legalábbis az illegális szemét gyűjtésre való igényt, de mert hogy illegális a szemét összegyűjtését illeti, az úgy tűnik, hogy nem polgármester függő. Zuglóban, hiszen Karácsony Gergely is hosszan be tudott arról számolni, hogy adott esetben illegális szemetelők hogyan támadtak meg közterületfegyügyelőket, akik leleplezték őket, amikor ezt csinálták, és hát nem túlságosan barátságos helyzet alakult ki. Hát ez így igaz. A járjuk a kerületet, számtalan ponton találkozunk, Illegális szemét lerakása. Hát ez nem egy vidéki kisváros, zúglóan, hanem a főváros egyik legjobb kerülete. És egy jelentős átmenő forgalom, ez egy tranzitkerület. A jelentős átmenő forgalommal adódóan aztán megjelenik a illegális szemét is. Ahogy megyünk a belváros fele, egyre kevesebb van zúglónak, területei vannak, vannak olyan elhanyagolt részek, ritkán barlakott részek, ahol ahol erre úgy gondolják, a, a, akik a szemetet le akarják, nézni ez alkalmas, és inkább ott rakja le, mint hogy elvigye valahova. A kerületnek ez komoly gondot okoz, hát és az ottól emberekről pedig nem is beszélve, akik ezzel a látványról találkoznak nap, mint nap. Úgyhogy ez jelentős munkát okoz számunkra. Úgyhogy erre nagy energiát fektetünk természetesen, a kerület önkormányzati rendészet erre különösen nagy energiát fektet, és hát próbálunk elkövetni annak érdekében, hogy ezeket felszámoljuk, megszüntessük és elejét vegyük a későbbiekben ezeknek a, a illegális szemétlerakásoknak.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 ez ügyben hát az, ami a jogkörében védekezés átcsoportosítás, igen, ami az ingyenes influenza elleni oltóanyag rendelkezésre állásáról született döntés, az a harmadik pont felelős,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 Nem tudom, hogy mire gondoltak a felmerülés üteme az ez, hogy valakivel felmerül. Jogilag az milyen, milyen kategória, hogy a felmerülés ütemében? Ez, ez ilyen nagyon kategória, de tehát a felmerülés. De, de a felmerülés üteme az legfeljebb a búvároknál lehet. <síns>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 ahogy emberek tolószékben, bottal állnak az intézmény előtt, bebocsátásra várva. Nem tudom, hogy ön mennyire hangulatember, mennyire hatnak önre az érzelmet. Még egyszer mondom, a mi ismerettségében inkább én voltam az, aki az érzelmeimmel előjött, ön még soha se a vállamon, tehát ennek a közelébe se jutottunk. Én se tettem ezt, de azért a közelébe már jutottunk,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 harmad magammal, pontosan van negyed magammal, tehát összesen négyen mentünk el. Az időpontot nem én kaptam, de ugye én ideiglenesen zuglóban vagyok bejelentve a barátnőm Oké, Nekem előtte háziorvosom orvosom sem volt. Én a házi orvosnál most jártam másodszor. Először, amikor bemutatkoztam neki, másodszor pedig tegnap. Önmagában a Hermina úti rendelőintézetnek a látványa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 Kicsit meglepődött, hogy ott vagyunk, kérdezte, hogy minket nem értesítettek-e, kiderült, hogy nem.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 számtalan e-mail-telefon, ahol, ahol ugyanezeket hallgatom sajnos meg, hogy mennek, önmagában mennek, nem is panasznak mondanám, ez nem tudom, hogy mi volt, ez egy interpelláció hát, volt. Igen, de, de ugye, amikor ezt éli meg az ember, akkor azért, azért, ahogy önt is, másokat is azért ez erősen megüti, érinti, és megroppan a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 És hát ugye az még borzasztóbb, hogy azok az emberek, akik tényleg megfeszítve dolgoznak a, a, a sok, mindenki egészségéért és, és a saját egészséget kockáztatja, ki vannak téve nap, mint nap, még nekik sem jut. Ha ön ez interpellálni akarna a parlamentbe, akkor, hogyha ez holnap benyújtana az ez iránti kérelmét, akkor mikor jutna a szóhoz? Hát interpelálni ebben jelenlegi formában nem tudom. Akkor tudni. azonnali kérdések urálja. Azonnali, azonnali kérdést lehet feltenni, azt minden hétfőn föl lehet tenni a, a, a parlament. És ez egyébként ezt megkérdezték képviselő társaink már, és erre, erre nincs igazi jó válasz, mert majd jön, majd lesz, majd gondoskodnak róla könyörgöm, viccel már velem, de, de, tényleg... de ugye, ugye, most érünk vissza oda az, az első mondatát. Csak, csak felmerő, azért nem az fogok... Ez az, hogy, hogy pontosan, az ez az, hogy a felmerülés izé így, így, így. ütemében. Mondja azt egy fuldoklónak, hogy majd megkapja az izét, a mentővet a felmerülés ütemében. Hát ha van humorérzék, akkor elrögi magát, ha nincs humorérzék, és túl sok víz van a tüdejében, akkor nem hiszem, hogy kacagna. Oké, okay, de hát most felmerült az igény, tehát aki, aki erről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 Művészeti Egyetem állami fenntartásban való visszavételéről, ennek a történetéről, ha valamit mondana, valamit arról, hogy mekkora esélyt lát arra, hogy ezt napirendre tűzik? Hát is, ismerjen a parlament működését, szemműködését, <laughs> sok esélyt nem látjuk, de, de, de mindenképpen meg kell próbálni, meg kell tenni. Ezért úgy döntött a frakcióvezetés, hogy ezt megtesszük, kezdeményezik ennek a, annak a törvénynek a visszavonását ilyen formában, hogy állítsuk vissza az ereti Erről szól ez a, ez a beadott törvényjavaslat. Úgyhogy majd kíváncsian várjuk, hogy mikor kerül ez társadatba vételre egy adott bizottságnál, és akkor, akkor majd ott kiderül, hogy mivel utasítják éppen el. Egyelőre, ugye ez belet nyújtva, és a, a következő lépés az, amiről előbb beszéltem, hogy a következő társadatba kellene venni ahhoz, hogy a parlament tárgyalja. Van-e olyan dolg, amit ön szeretne elmondani, vagy Műsoron kívül, már hogy ezt hangban, nem fog jelentkezni. Megegyezünk, hogy a jövő héten mikor leszünk, mert hogy szerdán az a két psihiater lesz a vendégem, akik egyébként közreműködtek a visszaepipóba elkészülésében. Tehát, Köszönöm hogy akkor létezik. Beszéljük, beszéljük meg, jó? A... Akkor egy másodperc türelmét kérem. Zene elindul. Elindult. A boldog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 Most ne völcsön! Ne völcsön! Nem Péter Nem völcsön! Nem akkor le lehet... Okay. Nem völcsön! Nem völcsön! Nem völcsön! Nem völcsön! Nem völcsön! Nem völcsön! Nem völcsön! Nem völcsön! Nem völcsön! Nem völcsön! Nem völcsön! Nem völcsön! Nem völcsön! van völcsön! Nem völcsön! oké. völcsön! Nem völcsön! Nem völcsön! Nem völcsön! Nem völcsön! Nem völcsön! Nem Következő megállóán le lehet szépen szállni, jó, és ha félünk, akkor attól függetlenül nem kell üböltözni. Éhes vagyok, éhes vagyok, egy kibaszott falat, sokkal reggel, vagy egy kurva, vagy egy kibiszott. Minden nap a kibaszott autókat, az összetből függetek a szeszedet, kibaszott anyátok, mennyi csendet lehetünk Csömbbe kellene maradni, hölgyem! Nem érted? Egősz vagyok! Én Csettet. esz vagyok! Rendben éhes vagyok akkor! Ha. Egészséges vagyok! Álljunk már le egy picit! Nem érted? Mit mérzem maggot venni? Jó éjszakát! Tapsolj és ére kell dapsolj! Arra nincs technikai lehetőség, hogy az ember kifütyülje. Elnézést kérek mindazoktól, akiket a csúnya szavak megbotránkoztattok. Tegnap valami eltört bennem.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 Van valami olyan emberi nyomorúság, ami itt most úgy gyülemlik bennem, miközben nem minden emberi nyomorúság az én konkrét emberi nyomorúságom, ami már régen gyűlt így össze bennem. 061 877 0877 Jó reggelt! Jó reggelt! A net működik a net. Tudom. Tehát emiatt nem kell telefonálni, köszönöm. Köszönöm, hogy ezt egyébként is közölted. Ha nem beszél vagy az egyik interjú közben, ezt el is mondtam. 061 jöregöt 0877 Jööreget! csak annyit hogy működik az internet, nem tudom már... Most jobbat nem talál. -e -e -e györöget. Szép györöget, kívánok, Fiala úr! Én Farkas Mária vagyok, és én, én majdnem nem tudok beszélni a kétszeri bejátszásnál. Fiala János úr, én itt élek, ebben az országban. Én, én nem ilyen vagyok, de én ezt most nem bírom feldolgozni, amit én most hallottam,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 Minősíthetetlen hang nyomán is. De gondoljál, türel... hogy azon a buszon voltak utasok? Vajon az utasoknak van-e kötelezettségük? Nem tudom. Elmondom, ha én rajta lettem volna ezen a buszon, én féltem volna. Valószínűleg. Mások féltem is volna ettől a nőtől. Kélelmet keltett volna bennem, és, és lehet, hogy hátrébb vagy valamerré arrébb húzottam volna, mert féltem volna. Nagyon féltem volna. Köszönöm szépen, hogy Én köszönöm. El tudják azt képzelni, hogy a nevemet és az ismertségemet arra használtam tegnap után, hogy összetudok tudok -e szedni négy ampulla?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 teljesen hatástalanul és észrevétlenül mentab el, 1,2 millió oltás áll rendelkezésre, amíg a koronavírus járványjal kapcsolatban 6,5 millió oltással számolnak az országban. A kérdés az, hogy az a nagyjából 5 milliós különbség, az egyébként hol vész el, amikor egyébként ha nem is központi propaganda, de iniciatíva van arra nézve, hogy a vírus görbének a himalája-szerű vonulatát elkerülendő, hogyan oltassuk be magunkat influenza elleni oltással, ami egyébként piaci alapon úgy működne, hogy van, aki beoltatja magát ingyen,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 kell ennél több ok arra, hogy az ember azt mondja, hogy nem, nem. Az, hogy sohasem nem, de az, hogy nem. Hogy tényleg, mint a Michael Douglas az összeomlásban, csak éppen fegyverem nincs, hál' Istennek. Csak szavam van, meg a kejfejancsi. Van valaki, aki mögém áll, mellém áll, elém áll, vagy velem szemben foglalállást, vagy azt mondja, hogy rosszul láttam a, do a dolgokat. Valószínűleg a tegnapi hangulatomban az is közrejátszott, hogy fél óráig beszélgettem Szarka Gáborral az ő helyzetéről, miközben ő meg volt lepődve, mert nem gondoltá volna, hogy én a személye iránt ilyen érdeklődést mutatok. Meg sok minden történt még tegnap. Jó reggelt! Jó reggelt!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 Ez jutott az eszembe, hogy miért jutott ez az eszembe? Ne kérdezze, az aszociációim miért nem vagyok felelős. Hogy de igen, de a büdös frászkonyóba emlkeken... hozhat engem Orbán Viktor és az egészségügyi kormányzat ilyen helyzetbe? És ha most miért azzal jönnek, az hogy mi van fiala felébredtél, nem erről van szó. Én, én mint cukorbeteg, magas félnyomásos, 57 éves, veszélyeztetett. Közli a házioros, nincs. Nem tud mit csinálni. És nem mennek ki az emberek az utcára, senki nem szól semmit. Nekem, az, nekem, Nem, nekem, is eszem, ezt, nekem is eszembe jutott az utcára, kimenhetett el. Hogy már bocsánat annak, hogy ezt a nép, ez a birka nép bekajálja, bekajálja az 500%-os lakásáfát. Nem tudni, mi lesz. Bekajálja az ingyenes oltást. Át van ferver. Maradjunk ennél az ötszázalékos lakás lakásáfát, most ne hozzuk ide. És nekem is eszembe jutott, hogy ki kéne menni az utcára, de az utcára most sétálni kell kimenni, meg mert gyönyörű az idő.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 de ez nem Fidesz-KDNP ez, ez nem soros -György. ez nem ideológiai kérdés Jó reggert Jó reggert Jó, Jó reggat, Féla úr. nem mutatkozzék most be mert olyan dolgot szeretnék mondani ami tegább velem történt ez az indekcióval kapcsolatban elmentem a házi orvosomhoz vérvételre, mert én hozzájárok Mondom neki, ha már itt vagyok, mondom, akkor legmár be ezt az influenziai lekciót nekem. Az szóval Horeszta azt mondja, holdon, injekciót azt mondja, hát nem is láttunk még. Ezt szerettem volna önnek mondani. 061877, 0877. Tudják, az az igazság, hogy én el tudnék képzelni egy olyan médiát,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 Óriási különbséget nem látok. Lehet, hogy a masz használat nagyobb mértékben volt jellemző az SZEFE tüntetésnél, de ez most nem az a pillanat, ahol csoportosan megjelenünk. Akkor sem, ha az eszefe ügyét egyébként fontosnak találjuk. Mondják azt, hogy a gazdaság fontos, de valamilyen módon érezzem azt a gondoskodást, amilyen gondoskodást én éreztem korábban, de most se a gondoskodást nem érzem, se a hiteles tájkoztatást nem érzem. Most valami olyan önfegyelmet várnak el tőlem, amit mint felnőtt férfi ember tanúsítok muszájból, de azon felül már nincs energiám és akaratom se, hogy ezt az önfegyelmet tanúsítsam. Kikérem kérem magamnak? Hogy mit kérek ki konkrétan,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 Jó reggelt! Tesek! Még egyszer megszólítom. Jó reggelt kívánok! A telefonba beszéljem. Alig uh, kerület. Azt mondjam, ne a tévét, ne a rádiót hallgassa. Ha nem a telefonba beszél, elköszönök öntől. Jó. Hetedik kerület. Viszont hallás.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 Tehát, hogy azt mondom, hogy azt mondanám annak a kormányképviselőnek, hogy ez ezügyben nyilatkozzanak meg, mert addig nem akarok. Tehát most azon gondolkodni, hogy ezt mondjam el a navracsista, csak... Valami sugja, hogy el kéne, hogy mondjam. Imádok élni, imádok élni, imádok nyári, stint csillagokra nézni. kormány biztosnak mondom el. Nem azon a területen lakom, ahol minek ő a kormánybiztosodát, ha kell oda költözöm. Imádok adni, imádok kapni. 061 0877 azt tapasztalom, hogy hallgatnak, mi nyuszi a fűben, de... Istenem! De élet! Imádom azt, ha csókot Imádom, hogyha reszkez ajkadajkamont, ha szól a jazz, imádom ezt, ezerszer el kell mondanom. Jó reggelt! Jó reggelt. Az szembe egy pár évtizedes tapasztalatom alapján mondhatom, hogy ilyen még nem volt, ugyanis minden évben két anyag volt. Na most azt, hogy azt ígérik, hogy lesz még, erre egyáltalán nincs garancia mert a cégek nem úgy gyártják, hogy oda szólok. És nem, de ad... ellenkezőleg arról van információ, hogy nem lesz. Hát igen, valószínű, hogy ez hitegetés, mert nem tudnak... De nincs hitegetése. Az van, hogy nincs. Ami pedig Én a kormány hal... oldalt illeti, az hallgat. Ezt már szeptember végén, október elején biztosítani kellett volna, ugyanis egy-két hét, amíg egyáltalán a hatékonysága hát, kiderült. Jó. Hogy nem időben gondoskodtak róla is és...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 Olyan akadályoznak abban, hogy mit hova tegyem. És ez a másik probléma, hogy nem mindenhol szakember. Igen. Foglalkoznak ezzel. Régen volt a Medintek, megdikor, akik beszerezték a gyógyszereket, és biztos időben. Ezek olyan részletkérdések, amelyek nem tartoznak rám. Hát a nem emberek. Mondját meg nekem, hogy mikor fognak beoltani, és akkor legyen is. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Annyit szeretnék hozzáfűzni ez az a kapcsolatban, meg hogy milyen eseményeket engedélyeznek, hogy én ezt úgy ítélem meg, hogy ez tulajdonképpen a döntéshozók részére egy foglalkozás körében elkövetett gondatlan versi. Jó reggelt, Rudakesiről beszélek, és csak szeretném mondani, hogy a 89 éves édesanyámot anyámat hétvén beoltották, és nekünk a férjemmel ma 10 óra 30-ra van időpontunk, meglátjuk, hogy sikerül -e beoltatni magunkat, hogyha igen, akkor holnap majd megmondjuk önnek.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 Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Én meg azt mondom Fiala úr, hogy addig örüljön, amíg nincsen reggelt, oltóanyag. Én meg azt mondom fiala úr, hogy... Megmondtam, ami a visszhangot illeti. Belét vagy halványlag gőzöl nincs, hogy miért örüljek annak, ameddig nincs oltóanyag. De ezt már nem is fogom megtudni. Jó reggelt! Hallo. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Én csak annyit szeretnék mondani, hogy... Egy, egy gyógyszer szedek, és annak nincs alapanyaga, és azt közölte velem a gyógyszertár, hogy legalább ezer gyógyszer nem tudnak gyártani magyarországon. Jó, Országon. arra kérem. Igen, tehát ez az, tehát ez az a folyam, ambe ez a műsor nem fog belépni. Az egészen biztos.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 Jó reggelt kívánok Féla út! Hát sajnos teljesen igaza van. És én még azt nem értem, hogy lélegeztetőgéppől ilyen százszoros túlteljesítés. Most ebben miért vagyunk a mínuszba. Hogy mi nem indultak a kurkászok és kurkászok, vagy mi a bánat? Nem, ebben olyan hogy mértékben igaza az ha megnézi a mostani, ugye rövidesen meg lehet tudni az adatokat, ugye nagyjából 230-240 ember van gépen, és tételezzük fel, hogy még sokszorosára növekszik ez a görbe, nagy valószínűséggel az ezres nagyságrendet, ha eléri, ott se fogja az egyest meghaladni, és én kívánom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 Ha a miniszterelnök úr erre azt mondja, hogy demagógia. Elnézést kérek, demagóg mondja demagógnak, hogy nagyfejű. Jó öreged! Vagy egy tohó, vagy öreg. Jó reggelt! Jó reggelt, kívánok! Az egészen biztos, hogy nem akarják ezt is eladni, ezt a télt, mert a lélegeztetőből abból is. So Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Önnek teljesen igaza van, maximálisan megérteni a felháborodását. Hova rakjam a felháborodásomat, uram? Ez tényleg igazában. egy őszinte felháborodás? De, de, de, de természetesen, és maximálisan egyet önnek, és igaza van. Mit tudunk csinálni, amikor van egy olyan tiszti főorvosunk, aki azt mondja, hogy csak az menjen temetőbe, akinek van halott hozzá? Nem tartozik ez a témához. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, Fialó! Én az influenza oltáshoz szeretnék hozzászólni. Hát az az igazság, hogy ha akarnánk, se tudnánk beoltatni magunkat ezek után, már nincs lehetőség. Azt nem tudom, Ilyen. hogy az ön körzetében így van e ne haragudjon, olyasmit állít, amiről nem tudom, hogy megbizonyosodott-e. Én megbizonyosodtam, azután beszélek erről. Ön megbizonyosodott róla? Én Akkor itt végetjétek, a az kettőnk az... beszélgetés. azt Ez a műsor nem hangulatot kelt. És aki arról beszél, hogy nem adják -e el ezt az egymillió kétszázezret, rossz az, aki rosszra gondol. Én nem keltek hangulatot. Én egy létező hangulatra ülök fel, ha már muszáj. Ha az egyáltalán hangulat. Még egy telefon, mert utána nekem kell valakit fölhívnom. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt egy háziorvosom írt nekem emberi levelet, hagyjédzek belőle. Bent, bent nagyon nehéz helyzetben vagyunk. Rengeteg voltáskérő beteg, de még a családom is tudtam félretenni. Elfogyott utánpótlást nem kapunk. Nagyon fáradtak vagyunk, mint lelkileg, mint fizikailag, mint gerincileg. De miért írja ezt önnek a házi orvos? Azért így a házióvosom, mert nagyon jobban vagyunk, és én segítek neki, azzal kapcsolatosan, hogy 65 év felett van, hogy meg tudja oldani a táboroló, a betegek ellátását. Adott egy laptopot, hogy programfeledetekben azt a programot, hogy táborot tudja tartani a betegekkel a kapcsolatot, hogyha bármi fog történni, akkor lehetősége legyen, és elkezdedésből. Mi jó, jó ismerettségben vagyunk és szokott nekem a panaszkodni, mert nincs kinek panaszkodni, mert a figyelj egy beteg, tüdőbeteg, több minden van a, a családjában. A saját kollégája jelentette fel, mert hogy hat év felett van, és nem meleget tartózkodik bent a rendelőben, mindegy. Tehát boldaszó helyzet is az Budapesten van, a családom a Szabolcsi, és ami Szabolcsban, el sem ment. Tehát, ha lenni, de elmondanám, de mindegy. Ö, nem véletlenül hozták fel Budapest a 400-as kórház aki, aki meghalt, biztos tudja ön is. Szabozsban nem látogathatók a betegek, nem lett róluk semmit, és amit elmondott, az a tehetetlenség, amit éreztem Angliában, az ölte meg a Mudom édesapját. Ez szintén, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy rémhír terjesztéssel arra, hogy ezekkel az adatokkal én nem tudok mit kezdeni, az igazságtartalmokat ellenőrizni nem tudok. Biztos, hogy ez a műsor nem fog foglalkozni. Most pedig akkor én fogok telefonálni.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 annak az autistákkal való programjáról, végül a cirkuszban látható képekről, ha beszélne, és közben megpróbálok a számítógépebből fotókat előhívni, hogy illusztrálni tudjam a kettőnk beszélgetését, de abban kis türelmet kérek. Telőször is szép napot kívánok mindenkinek, legalábbis ez van, és ö, gyógypedagógusként ö, dolgoztam éveken keresztül, ö, és mellette Amatőr fotósként indult az életem, amiből azért egy kicsit tovább léptem, mert a fia fotoművész lettem az évek során. És az Obuda Fotoklub Egyesületet három éve vettem át, hogy így mondjam. Egyrészt azért, mert az előző fotoklub vezető úr már nyugdíjasta magát, 85 éves, és azt mondta, hogy ő most már nem szívesen foglalkozna az Egyesülettel.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 még egy igen jelentős történetet tudunk hozni a, a dologba, mégpedig ez az autista fotós csoport létrehozása. Hogy született a gondolat? Hát, ennek van egy kis előzmény. és Figyelek, van elég, elég érdekes, mert hát ugye én pedagógusként, lokopédusként dolgoztam óbudána a Szellő utcai jegymibe. És volt egy... És tudnám diatalan... kéne, micsoda, de arról fogalmam, micsodában? Ez egy gyógypedagógia iskola. Oké, rendben van, csak ugye időnként mondanak rövidítéseket, amiről halvány gőzölünk. Igen, igen, igen, ez, ez, hogyha hosszan mondanám, akkor egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény, ami az így meg így túrva. Értem, a isnak szoktam mondani, hogy ő egy bonyolult nevezetű minisztériumnak volt az első ember, és ő mindig ha. el mondani, hogy ez nem olyan bonyolult nevű, de nekem az volt. Én, így van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 és addig-addig ment a dolog, amíg egyszer, ö, hát nem tudtam vele mit kezdeni, fogtam egy fényképezőgépet és a kezébe nyomtam. Most a srác ö, 15 perc alatt megtanulta azt az elég bonyolult szerkezetet, amit én egy hónapig, és ö, hát lekezdtünk fotózni. Az első megdöbbenésem az volt, hogy a plafont fotózta, a lámpákat fotózta,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 Sősületésileg. Félre, ennyire nem hülye. Genetikailag. Nem, értem, amit kérdezek. Hogyan kerültek az ön fotóstúdiójába? hogyan verbúválódott a közönség? Hát ez még az iskola történetéhez tartozott. azt kérdezem, hogy az autosta filmklub hogy született? Úgy született a klub, hogy elhatároztuk, hogy segítünk egy-két olyan embernek, akik szeretnek fotózni, látókörben voltak,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 hogy miután megalakult ez a csoport... más persze fejl... a beszélgetésünkből kiderült, hogy ezt megelőzően közvetlenül a Magnetbankban volt, önök termékmegjelentést hallanak, hogyha az egy kiállítás. Annak a képanyaga és a mostani képanyaga azok mennyiben azonosak, és a mások, akkor valójában mi volt a válogatás elve? Teljesen mások a képanyagok. Rengeteg a fotósér... támogatók is mások? Nem. Mert ugye a támogató ahhoz szükséges, hogy ezeket a képeket hát, olyan minőségben kiállítani, ez gondolom nem két fillér. Így van, így van. Ebben a ez is és az emmi volt segítségünkre, mert amikor én régóta jártam cirkuszba, és régóta fotózom a cirkuszt mint fotós, és ott találkoztam. Ezt állatok. értem, de tematikája tekintve, mi a Magnetbankban volt, ott milyen képek szerepeltek? Ott teljesen vegyes.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 17.400 fotó született egy év alatt. Hát kérdezek valamit. Azt árulj el nekem, én ugye egy avatatlan és amatőr szem vagyok, független attól, hogy ki mit gondol, én magamat így minősítem. Ha ön elém rakna autisták által készített képeket, mint amiket láttam egyébként a Fővárosi Nagy az egyik folyosó egyik szakaszán lehet ezt látni, csak hogy aki erre kíváncsi tudja, hogy a Fővárosi Nagy ezt megnézheti meddig? Hát valószínű, hogy december végén. Uh, uh, mit mondana ön, mint tárlatvezető? Mennyiben mások ezek a képek, mint amiket mondjuk én csinálnék, uh, vagy csináltam volna, aki tudtommal nem autista? Rengeteg bajom van, de speciális autista <gül> talán nem vagyok. Ja. Uh, Azt, hogy teljesen más alátás mondjuk. Tehát uh, más pillanatokat fognak meg, más uh, képi, fogalmazások van tehát másképp a kép, a kép kivágás, és nem nagyon nyúltunk bele a képekbe tehát hagytuk az eredeti ö, elképzelést megvalósulni és ebben teljesen mások de ez vonatkozik a magnetbankos kiállításra is különleges a látás mondjuk és az a jó ebben szerintem hogy egy kicsit belelátunk az ő gondolkodásukba a fotókon keresztül netán kommunikálni tudunk én az egész lényegét valahol itt látom, hogy egyrészt élményt adunk az autistáknak azzal, hogy kiállítjuk a képeiket, másrészt a néző számára lehetőséget teremtünk, hogy egy olyan világba lásson bele, amiben néha még a szakemberek sem biztos. És még egy kockára... dolgot áruljon el. önnek mi a szerepe? Hát az, hogy pedagógus vagyok. De ebben a kiállítás? tehát hogy, ez, ez a az, kiállításnak... hogy én, én szerveztem össze, én fogtam össze a, hát az anyagi részét is, mert azért ez nem kevés anyagi kiadással járt. És az, hogy szervezzük az életüket, tehát nem állít meg az élet attól, hogy most volt két kiállítás. Szeretnénk ezt továbbvinni afelé, hogy elvinni a kiállításokat vidékre, de nem azért, hogy mutogassuk, hogy na lám, itt vannak az autisták és így fotóznak, hanem én úgy gondolom, hogy ha netán eljutom de csak egy város mondtam, és ott van két-három olyan autista, aki szintén fotózna szívesen, de hát hozzá nem jut ahhoz, hogy egyáltalán e, tudjon rólunk, mert nem is olvassa ezeket a híreket, bár az Autista Szövetség erő teljesen segít. De e, interneten is lehet most már csatlakozni. Tehát szeretnénk magyarul ezt a mozgalmat országossá tenni. Még egy dolgot áruljon el nekem. Ön, aki egy képzett és aktív fotós, ön valójában miután itt egy olyan egyéni látásmódról van szó, a betegségből adódóan, amivel ön nem rendelkezik, és amivel egyébként nem is rendelkezhetnek nagy valószínűséggel mások, nem szeretnék úgy beszélni, mintha értenék hozzá, de valójában az ön dolga az abszolút technikai, vagy mire korlátozódik? Tehát, hogy ön... A szó jó értelemben, mint tanár. Egyáltalán tanít valamit, vagy egyszerűen csak hagyja őket egy fotomasinával, az lehet telefon is, létezni? Nem, hát szakmailag segítjük ezt a fejlődést. Tehát az egyértelmű, hogy Tanácsokat adunk. De ami önnek technikai. tanács, mint nem autista, az ugyanúgy tanács egy autistának, ez biztos, hogy így van. Tehát nem ja. létezik, hogy pont az ellen fog dolgozni, mint ami az ő tehetsége a betegségéből adódóan, vagy ami az ő egyéni látásmódja a betegségéből adódóan, ha érthető, amit én kérdezem. Érthető teljesen, de pont ezt erősítjük föl. Tehát azt a, azt a különleges tehetséget, Jó, de elő, azt, ahogy ő lát, ön, ha akarná, se tudna úgy látni. Így van. Ezzel együtt tudja segíteni? Ezzel együtt tudom segíteni, mert hát gondolom, gyógypedagógus vagyok, tehát némi rálátásom van a szakmai részére, ami a, a nagyon nem e, értünk az autistákhoz, tehát nagyon nincsenek komolyabb szakmai háttere, nagyon sok kísérlet folyik. Én a fotózásban látom az egyik kitörési pontot. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást, és kivételesen azt kell, hogy mondjam, hogy sajnálom az aprókot. Hát, egyhang. Köszönöm szépen. Én is nagyon szépen köszönöm, önök konc Dezsőt hallották egy támogatott tartalomban. 061-877-0877 TV tévéműsoron kívül. Azt kell, hogy megértsék, hogy a telefonhasználatomban most például két dolgot. Tehát az egyik az, hogy ami nem tartozik a témához, és látható módon az marad meg, az kikerül. Aki hangulatot kelt, aki valami olyan belső világot vetít ki, amely ennek a műsornak a világától távol áll, hiába áll hozzám közel FG, ha arról beszél, hogy ezt nem akarják eladni, ezt az 1 millió, két, 1 millió 200 ezer oltóanyagot, az egy olyan alaptalan kérdés, ami semmilyen módon nem kapcsolódik ahhoz, amiről én beszéltem ne az udvariatlanságot, ne a liberális ítélőszéket lássák a telefonhasználatomban, hanem azt, ahogy ezt mások úgy fogalmazta meg, élőben vág. egy 877 0877 figyelek, ha van mire. Vannak kivételes alkalmak, amikor az érdeklődésük fennmarad a tévéműsoron kívül is. Az elmúlt időben általában azonban azt tanúsították, hogy a tévéműsorra párhuzamosan csökken a betelefonálási hajlandóság, amire időnként nem vagyok tekintettel, és akkor védi kínos, vagy egyáltalán nem kínos pillanatok, de minden esetre ilyen rétes a jellegű szituációk jönnek létre, amit ma nem pártolnék. Ennek következtében, amennyiben nem telefonálnak a mai bűsor, biztos, hogy nem tart tovább 9 óránál. Most 8 óra 52 perc van, önöknek tehát még 8 percük van arra, hogy ide ragassanak független attól, hogy által 9-re jönnek a szerelők, és köszönette a padnak, hogy nem omlott össze padnak nevezzük azt a ketyerét, amivel az ember technikailag dolgozik, és. segíti a műsorba kerülését a műsorvezetőnek, például meg a zenének, meg a képnek. Képjük át a nagymamát, pár két óta erre vár. Kezdődjék hát a, a karnevál, a város egy ritmusra jár. Vár, Ennél most jobbat nem találsz Sembéd, hogy a De ki érdekel? Be! Reggert. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! A Csini Baba miatt érdeklődöm, hogy miért választotta el ezt a mai napi zenének? Hát mert az olyan kontrasztot mutat azzal, amiről az ember egyébként beszélt, és magyar, hogy annál nagyobb kontrasztot nem tudtam volna biztosítani. Értem, Tehát a kicsi értem. szomorkás a hangulatom máma és ezt az őrjöngő embert a buszon, ez így egyszerre az azt gondolom, hogy már-már már művészeti alkotas. Ezzel együtt kell csak különleges volt a mai adás, azt kell mondjam. Párne ne lett volna az. Igen, sajnálom én is. Minden jó? Én nem, nem kifejezés, hogy én mennyire sajnálom. Már csak azért is, mert én nem gondolnám, hogy a mai hangulatom olyan nagyon könnyen múlni fog. Körnela Kívánok, a, a, szeretném mondani, hogy a azt szeretné mondani, hogy az őrjöngő emberrel a bukcson azzal kapcsolatban azt mondanám, hogy, hogy a kormánynak nagyon sok ingyen maszkot kellene osztogatni a szegényebb embereknek, hajléktalanoknak. Nagy valószínűséggel a maszk is Hát, hogy pontosan ez az illető egyébként egy rászoruló volt-e vagy sem, nagy valószínűséggel igen. Köszönöm De. szépen, hogy hívott. teljesen igaza van. Rámegyek a koronavírus gov.hura, de nincsenek még mai adatok, de vannak. 2291 fővel emelkedett a beazonosított fertőzöttek száma, és 43 betekújnt el. gépen immáron 263-an vannak. Másodpercek vannak hátra a mai műsorból, de ha hívnak, akkor egészen addig, amíg csöng a telefon, és nem jönnek a szerelők addig rendelkezésre állok. Dához hívni kell 01.87 087. Köszönöm Tanínak a segítséget, minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. pont, fialajanos kukac gmail.com Mert hát egészen ez egy cikket olvastam most a Teleksen, Milkovics párról, nem tudom, nem, nem olvashatod, mert most 8 óra egyre. Péter Mással vagyok elfoglalva. Jó, én tudom, csak érdekes. Oké. Okay.